Capitolul 6. Cei ce se găsesc sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednice, vrednici de toată cinstea, ca să nu fie hulite numele și învățătura lui Dumnezeu, iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci mai mult să îi slujească, fiindcă primitorii bunei lor slujiri sunt credincioși și iubiți. Acestea învață și poruncește -le. Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura aceea după dreaptă credință, acela e un îngânfat care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte din care pornesc ceartă pismă de foimări, bănuieli viclene, gâlcevile necurmate ale oamenilor stricați la minte, și lipsiți de adevăr, care să o că Evlavia este un mișloc de câștig, îndepărtează-te de unii ca aceștia, și în adevăr Evlavia este mare câștig, dar atunci când ea se îndesulează cu ce are, pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot așa cum nici nu putem să scoatem ceva din ea afară, ci având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oamenii în ruină și în pierzare, că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. Dar tu, o omule a lui Dumnezeu, fugi de acestea și urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori. Îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, Cel ce aduce toate la viață și înaintea lui Iisus Hristos, Cel ce în față lui Pontiu Pilat a mărturisit mărturisirea cea bună, să păzești porunca fără pată, fără vină și până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care la timpul cuvenit o va arăta fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, cel ce singur are nemurire și locuiește într-o lumină neapropiată, pe care nu l-a văzut nimeni dintre oameni și nici nu poate să-l vadă, a cărui este cinstea și puterea veșnică a mine. Celor bogați în veacul de acum poruncește să nu se semețească, nici să-și pună, Nădejdea în de în cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel Fiul care ne dă cu belșug toate, spre întâlcirea noastră să facă ce e bine, să se înabuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor ca să dobândească cu adevărat viața veșnică, o, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat, Depărtează-te de vorbirile de șarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, pe care unii mărturii sindu au rătăcit de la credință, harul fie cu tine, amin.